Maria, kan du inte sätta dig ner och sluta hoppa? Nej, jag behöver få ihop 20 000 ah. steg. Jag har köpt en sån här Fitbit, en aktivitetsklocka. Och du ser, jag har bara gått 15 000 ah, jag blir steg. Jag är alldeles sjösjuk. Vi är redan ute på havet nu ju. Ja. Men jag tänker gå i alla fall. Ända sen du fick den där Fitbiten så har det varit en sån bitter... Martin! Don't tell me that your life is dull and grey. Let's go crazy in the wild and if chance make a child That just means that we're alive and healthy yeah. Hej välkomna till avsnitt 93 av Bonuspappan och Plusmaman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Och idag är det en podd som är till havs Just det, vi är på kryssning till Åland och vi är på ett fartyg, inte en färja Ja just det, det var viktigt att säga Först åkte vi buss hit till Stockholm mm. och sen så är vi på sån här båt. Ja, just det. Jag vet inte vad den heter faktiskt. Heter den inte typ birkabåten? <laughs> Något med birka. Den kanske bara heter birka. Ja, och som ni hör så är det ju en massa ljud. Det är, det är för att vi ligger längst ner, längst bort med ett pyttelitet hål i väggen som man kan titta ut genom. Ja, just det. Vi har en hytt på andra däck. Det känns som vi är på nedre däck Det är som en skakning På nedre däck Du kan inte skrämma däck. mig Vet du vad dansbandet heter som spelar ikväll? Nej Titanix Men hallå De gör ju det Men de kan inte ha ett dansband på en båt som heter Titanix Jag tycker de borde ha bytt namn bara för idag Men de har sin stolthet De har sina fans Jag ska kolla upp Titanix det kan ju vara döpt efter något annat men det känns ändå lite Är det? det? Titan är väl en, ett grundämne Eller, inte grundämne men en slags metall är det det? Ja, men det kanske är ett grundämne, Titanium ja. det kan det nog vara ja. och så ja, är det väl de, de här skolan. Titanerna vilken mytologi är det? Det är den grekiska Ja. kan man det ja. spännande, vi får se om vi överlever och kommer tillbaka till fastlandet det tror jag vi sänder fortfarande i samarbete med Hallands Nyheter, lokaltidningen i Varberg och Falkenberg. Men den finns inte här på båten. Förutom på nätet då, www.hn.se, för den finns ju överallt. Veckans nu har de kom... på att spola ner någonting. <laughs> du menar en jättestor toa eller någonting? En jättestor val. En fripassagerare. <laughs> Precis, du har inte köpt någon biljett. De kanske sänker ett bogvisir eller så. Ja, eller så kanske är det någon av alla panskyddarna som har dött och de håller på att liksom skipar ut dem. Vi är ju yngst här om man eh, hårdrar det lite. Du tycker ju det så kul att säga det alltid vad vi än är någonstans. Man kan ju räkna bort de som jobbar eller är med i banden eller reseledare. Och så. Alltså jag börjar ju faktiskt känna mig. Alltså jag är helt bekväm med min ålder. Jag, jag tycker inte att vi är yngst överallt. Vi är bara de där patetiska gamlingarna som tror att vi är yngst. Nej. Fast vi är nästan yngst Vi Men är bland de tio yngsta den här gången så har vi du faktiskt rätt ja. Så är vi mm. Ganska, mm. ganska icke till åren komna Veckans gäst är en värmländsk komiker och musiker Som heter Björn Andersson Ling Och du får berätta lite om honom För jag kan inte riktigt placera vem det är faktiskt är Förlåt Björn Han är mer känd som Björn Starin För det heter han i sitt första äktenskap och många känner ju igen honom från kultfilmen Smala Sussi av Ulf Malmros. Där spelar han en fantastisk rollfigur som heter Pölsa. Mm. Jag trodde att du skulle känna igen honom därifrån. Ja, men det var så himla länge sedan jag såg den filmen. Mm. Han har varit med i massa andra Ulf Malmros filmer också. Mammas pojkar om de här två hårdrocksbröderna, den är också rolig. Och så Bröllopsfotografen och tv-serien Akvärmland. Men det viktigaste är ju, är han i en bonusfamilj Ja, absolut. Han är omgift så han har två döttrar sedan tidigare och två i sitt nuvarande äktenskap. Och det kommer han att berätta om om bara en liten stund. Ja, vad har du gjort i veckan då? Jag har ju varit förkyld och allmänt sådär risig i halsen och lite feberkänningar och ont i musklerna och så. Så att jag tränade... I onsdagskvällsen har jag faktiskt inte tränat. Nej. Men å andra sidan inte ätit lika mycket som vanligt heller. Nej, men du har gnällt mer än vanligt. Men det får man göra när man är förkyld. Men det är ju bara som en så här gammal skröna. Ni, är bara, <laughs> ni är bara skyller på det. Men jag tycker att jag har kämpat på ändå. Jag har till och med jobbat jag lite. Jag tycker inte jag. Jag är missnöjd. Så <coughs> du hostade bara för att du ska få lite sympati från lyssnarna. Men så är det. Vi har ju varit på 50-årskalas hos din svenska. Mm. Eva. Och så har ju jag då köpt en Fitbit som vi pratade om i intrott. Ja, just det. Den finns ju på riktigt med det namnet. Ja, och så har jag bildat en stegrupp på Instagram där man kan följa min resa som är minus 30 kilo på 30 veckor. Mm. Och vi ska gå ihop en miljon steg tillsammans. Så det ska bli lite kul. Oj, på och på hur många dagar? Jag tror det var fem dagar. Just det, och ni är 18 stycken. Mm. Och då var det någonting sådär 11 500 steg var per dag. Precis, jag får nog gå upp och dansa lite här sen. Så. Ja, just det. Till Titanics. Till titanix. Ja. ja, och det är inte den enda gadgeten som jag har fått den här veckan. Utan jag har ju också fått ett sånt här tyngdtäcke. Ja, det är väldigt skumt. Ja, men det är jätteskönt. Man ska liksom bara känna så här... Ah, det är som att man ligger som ett... Det är som en kram... Mm. i ett täcke. Men det normala är ju att man har den i sängen bara. Ja. Inte på en buss till exempel eller i en liten väska. Nej men vi är oskiljaktiga nu, jag och mitt täcke. Kommer följa med mig överallt. <haha> jag har ju gått ner så mycket kilon. Eller jag har gått ner dubbelt så mycket kilo som täcket. Men... Ja. Och jag är ju snäll nog att bära det ibland. Ja, men det är faktiskt... Jag har läst såna här vetenskapliga artiklar om att tyngdtecken är bra. Mm. Och Simon... Som är hon, författarinnans... Sköld. Simon Sjöld. Mm. Precis. Det är bra att jag har dig. Han har ett sånt äcke. Så aha. nu är jag lika cool som Simon. Spännande. Mm. Nu så kan vi lyssna på när Björn Ling berättar om sin bonusfamilj. Hans fru Erika är ju bonusmamma då. Och var ju det innan hon blev biologisk mamma. Och när de sen gifte sig så hade de lite olika idéer om namnbyten som ni ska få höra om. Det var ganska roligt. Jag tänkte... och sa du nu hur många barn finns det inblandade? Han hade sen tidigare två döttrar, två döttrar och sen fick de tillsammans. Två döttrar. Okej. Så han är en ensam man bland han fem kvinnor. skjuter bara finnor. från den ena punkhulan. <laughs> Nej, det är hans olika namnbyten fick mig att tänka på lite det här att vi har fyra namn på våran brevlåda. Snart ett namn mindre. Mm. Här kommer Björn in. Hej Björn Ling och välkommen till podden. Tack så jättemycket. Vad kul att du får vara med. Ja, är du hemma ja. i Karlstad? Nu är jag hemma i Karlstad i mitt hus här och jag går omkring och fixar och grejer för jag ska snart i väg och uppträda. Så. Men nu är det kaffe här. Då... Och vi ska då... prata mer om din och Johan Östlingskomm som heter Jävla fegis. För ni kommer ju hit till våra hemtrakter. kommer till Falkenberg och Valberg 14-15 mars. Ja. Men jag tänkte, vi behöver ju reda ut några små saker först. Till exempel ditt namn. För nu heter du Ling. Ja. Och, och så heter du väl Andersson, och det har du hetat hela tiden. är där heter du? Nej, min... Det är ju ja. väldigt roligt. <laughs> det är så dumt, alltihopa. Men jag är född Andersson. Ja, just det. Det heter jag. Det är länge tills jag träffade Maria Starina. Vi gifte oss, hon och jag. Just det. Och uh, hon ville inte byta det. är ganska ovanligt namn, ja, precis. Men jag ville också att vi skulle heta samma. Mm. jag tycker det är trevligt på något sätt. Så det, bara, det var ju bara att byta bort Andersson och inga problem Nej. Så hette jag Björn Starin Och sen så, så höll jag på med vad jag höll på med Och, och sen så gick vi i för ett antal år sedan mm. Så gifte jag mig med min nuvarande fru Just Som heter Erika Erika Ling Och då var det ju lite spännande För då skulle jag ha kvar min exfrus namn När gifte mig Det kändes som en dålig present ja. man säga. Och samtidigt så hade jag mitt varumärke sedan, men, Å andra sidan mm. Då får man ju fråga sig själv vad är viktigt? Ja. ja exakt, det var ju naturligtvis inga problem Nej. Så då skulle jag byta till Ling i alla fall Men då ville jag ge mina barn jag var, Som jag hade då, Tova och, och Greta mm. Någon form av dem, Så att de också kände att de var med i våra mm. ja, liksom i vår, Den här nya konstellationen familj med mor som skulle bli Så då, sen, då tar jag tillbaka Andersson Just det så heter jag, För att mitt ex tyckte inte det var så himla fiffigt Nej Att de bara skulle heta Ling då, då. Nej just det eh, det var inget konstigt men då tänkte jag, då tar jag Andersson, då kan de heta Andersson Starin, och så heter jag Andersson Ling, och så, på så, så knyter vi ihop hela säcken, i sin ja, ja, ja, ja. Ja. och alla var glada och fint och sådär <håll> Och då fick vi ett meddelande sen, precis dagarna innan vi skulle lyfta oss, att, sen, fick vi från Skatteverket, <håll> att, mm. att det fick de inte heta, man, får, man, fick, en, man fick inte ha Två efternamn så det, Nej, det blir ett mellannamn istället på något sätt Ja väl? men det fick ju inte de ha De fick Nej. inte få Andersson sådana namn Men jag fick det som mellannamn <laughs> ja, ja. Andersson har inget efternamn nu Men däremot så är jag den enda som heter med Andersson <laughs> Nu då Lindgren ja, just det. Det är ingen, ingen heter ju dig Så jag heter ju liksom <laughs> dig Så jag heter liksom dig onödan <laughs> Jag ska bara lägga till det också mm. nu har, Min Elsa-dotter har bytt namn till Lingstarin nu och så där, så vi Ja har just som, det Så de, hon det är en process. känner sig delaktig i båda Vi har lite spännande hemma hos oss För just nu har vi fyra namn på brevlådan Mitt Okej. och min sambo <laughs> Maria då, Örlandsson och Åkesson ah. Och sen har ah. hon tre barn Med sin exman Och de heter ju ah. Melin Och de, de bytte till ah. Melin som var hans Mammas flicknamn men när de skiljer sig byter Maria tillbaka till sitt eh, flicknamn. Och då. Ja. Men sen har hon ja. en, en, ett litet sladdbarn med en annan man då. Och hon, ja. Helle, heter ju Lind då. Så vi har fyra namn men när vi gifter oss i september så kommer ju Maria ta Erlansson. Och så får vi se om Helle tar då Lind Erlansson. Så att eh, då kan vi kanske komma undan med två namn på beredd jag har inga biologiska barn. barn Jag har fyra Nej. bonusbarn Så att eh, jag gick i, i ganska mogen ja. ålder eh, Från 0 till 4 På ett halvår när vi flyttade ihop Jag får ihop nu, det brukar jag hjälper hjältemässigt <laughs> jag, jag, jag älskar det liksom. jag, Ja, man får jag, jag, jag... försöka ja. Och, Om man sen då, vissa lyssnare Kanske inte att det ringer ingen klocka eh, Riktigt med Björn Stalin Eller Björn Ling Så är det fortfarande så att du blir igenkänd Från smala sussi när du var pölsa Ja det är det Visst Det är en, en, en sån så. kultroll verkligen Ja och den, den där filmen Den verkar få nya mm. liksom Allt nya växer upp Så ser man den där filmen mm. och, och gillar den Och den är ju såklart rätt egen och rätt speciell ja. Och jävligt bra Väldigt bra film tycker jag Och det håller fortfarande Det är bra gjort av Absolut och sen och du och Johan har ju varit med i flera av hans filmer Ni var ju de här hårdrocksbröderna I Mammas pojkar som jag gillade yeah. också. Och sen Akvärmland, yeah, tv-serien med Mia Skäringer. Yes. Även Bröllopsfotografen. Och jag vet du blev guldbagge ja. nominerad till och med. Och, uh, den den ja, gillade jag, den var väl självbiografisk tror jag mycket för uh, ja, det var det. Ulf där. Så att, uh, ja. Och det har alltid varit humor någonstans för dig? Ja, det har det ju. Vet, alltså upp till musik och humor tycker jag. Jag har med, som säkert du kanske, galenskaparna. Ja, jag absolut. Jag cyklar på tv första avsnittet ja. Och sen Monty Python och det har, också varit, mm. det har ju varit musik och humor liksom. mm. Och sen eh, att lyckas dra skämt, att, eller liksom att lyckas Få folk att ha det bra och, mm. och, trevligt och det roligt. Liksom, trevligt, det tycker jag är en bra sak ja, Och sen så tycker jag att det är svårare än det mesta annat man kan göra på Jag har ju provat mm. andra saker på scen och så där och, Men just humor, jag har sån jädra Folk har sån olika humor och sen är det där med timing och sånt där är, Ja, det är svårt att lära sig. Man får nästan ha det medfött på något sätt. Ja, det är nog som du säger. Det är både och kanske. Det är mm. som bollsinne kanske. att man, liksom, mm. man, kan, man har det men man kan också bli bättre på det. Mm. Skämtar du även i, i familjen så blir det, blir det pappa pappaskämt som blir utbuad av barnen. Det där är ju intressant. Jag skämtar egentligen inte så mycket, men... När jag var liten, det, det tror jag du alla känner gärna, ja. så kom ju pappa, min pappa, mm. och drog skämt hela tiden. Så här riktigt, riktigt öken och så jag. Ja. så jag blev arg. Och så skrattade han, och, och så jag var förbannad, och han tyckte det var roligt. Och så sitter jag nu när jag har barn själv här och säger samma saker, ja. och så blir de förbannade, och så inser jag ju att det är att det är det jag tycker är roligt. Ja, det. Jag tycker inte det. Men när jag var liten så pappa tyckte att skämten var rolig. Liksom. Mm, mm. Ja, så kan så det vara. Ja. Och på så sätt så kan jag förlåta honom för dig idag. Mm, mm. Och, och familjen, du sa det är fyra barn hemma. och Är det då två sen tidigare, ja? Exakt. Jag och mitt ex har två barn tillsammans, två döttrar. De är 17 och 14 och fyller 15. Mm. Och, och sen så har jag två små, en femåring och en två och ett halvståring, hon fyller tre i april mm. Som heter Ingrid, det heter femåringen och Edith heter den lilla Bara tjejer? Det är bara tjejer, ja, ja Då är du i underläge där <laughs> lite Ja, det, det får man ju dra då jag skämt helt enkelt För att liksom sticka ut mm. Var det skillnad då när, när Erika bara var bonusmamma? Och, och då kanske ni hade de äldsta barnen varannan vecka? Ja, alltså det har vi fortfarande. faktiskt Vi mm. fortfarande är mörker. Jag tror att det är skönt för dem att fortfarande att slippa. Ja. dags bestämma det. Men därför får de naturligtvis göra som man vill. Men eh, om det var skillnad. Ja, det är klart att det var för du hade ju inga små barn Nej. Jag skulle aldrig säga att Erika har gjort någon skillnad på alltså, hon gick in i vårt förhållande. Det var ju liksom som att hon tog 100 mm. som att det var. Ja, det var väldigt bra gjort tycker jag. Jag menar ofta när man är bonusförälder eller Man pratar sällan om det liksom. Men det är fan, det är jävligt bra gjort alltså. ja. och, då, och det är viktigt Greta sa hon som går i årtan Att hon hade sett något kort liksom, hemma hos mamma, sin mamma mm. Det enda hon minns i sitt liv Är att alltså, jag har bott så här ja, just det. Att jag och, Erik, äh, var, och Hon kommer liksom inte ihåg det Nej, Hon jag var inte så jag, gammal jag, då när, Hon hade inte börjat skolan och så när ni skilde er med. Nej det hade hon inte, hon var fem år tror jag. <här> Hon bearbetade det väldigt snabbt också mm. och Hon var extremt lätt att ta dem för alla för det, ja. <laughs> det var. väldigt bra faktiskt. Ja. Och då där har Erika ah, alltså. mm. ja, det lika varit. Ja så grimmas. Ja vi delar på allt allt mm. och pratar om mm. allt och bestämmer allt och skrussar och tänker och mm. ja det, känns, det funkar jättefint. så. hon har inte hamnat i den där liksom, kompisfällan så utan hon har kunnat vara en förälder och hon har kunnat ja. även liksom, säga till och, och ta det ansvaret och, och, och ja. ibland faktiskt vara ja. man får vara lite tråkig som förälder ibland och inte bara vara den roliga kompisen kanske? Kanske lite så kanske i och för sig lite mer kompisdel. Nu hör jag till sakerna att de här två flickorna Toa och Greta som ju faktiskt ett tonårig, de är också väldigt det är, det är liksom inga större Nej, man säger till dem och så är det ja, okay, då är jag... ja. nej vi har inte också på den så att jag, liksom inte, jag kan inte säga att någon har behövt göra det utan nej. Inte ens läxor liksom, de bara gör det. Mm, Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Ja just det, ja, det kan man undra. <laughs> jag måste man det att mamma, som mm. är bra på det. Men, men har ni pratat mot om så som vi pratar med andra gäster och sådär att när man sen får ett biologiskt barn så finns det en annan kärlek och den, den kanske man måste acceptera att det finns en villkorslös kärlek som är svår att liksom förklara, även om man gör allt för sina bonusbarn så ja. Det finns en annan närhet också när, när barnen är så hjälplösa och små Och liksom behöver ta som hand Så knyter man ett band det, det, det, det är klart att det är stor Att det, att det finns skillnad det det där mm. Men man kan ju ändå menar jag alltså, när man väl får ett barn Den som får ett barn aha det var så här det var att få ett barn Jaha, just det. Det, ja. Men innan det så är det ju liksom inte så Och då är det då gör man ju allt där, mm. så då handlar det om andra saker man, man träffar någon och vi kär i någon också, liksom. mm. det har du också gjort. Med, och då gör du ju allt för den, som mm. det är ditt bästa. Och så får har du några avbilder av den också. Det är bara jävligt yeah, mm. liksom, dem Det är det absolut bästa man kan tänka sig. Mm. Mm. Eller hur? Så att det går liksom inte jag tycker inte det går att jämföra de sakerna först när man väl har den här mm. bebisen. För då har man. Och det är också så här att i och med att vi, då, då förstår man ju också den andra föräldern Ja, det. På ett nytt sätt Och det är ju coolt Absolut. Men det är ju inget man måste göra heller Antingen så blir det så eller så blir det inte så mm, Det spelar väl för fan ingen roll <laughs> hur, hur snabbt fick Erika sen träffa barnen När ni dejtade så att säga Ja de kände henne innan Lite grann Vi har ju känt varandra sen förut okay, amen, Så, där. så att de, de hade ju liksom Men in, hur snabbt det var innan vi talade om att, att vi hade träffat varandra Och var kära i varandra Mm. Ja, det var ganska snabba med det här, faktiskt. Vi pratade mycket om det, om vi skulle liksom. låta det vara sådär ja, att man skulle liksom, smyga med det eller? Mm. Ja, som man tycker att man har hört att, att att det verkar vara som... Men vi var rätt överens om att nej, mm. men vi, vi säger det här och så kör vi på det för det tror vi på så... Men då hade hon så, ett litet ja. försprång också, att, att hon var inte liksom helt... Äh, kom inte från... Nej, och... i den, exakt i den fasen som var då, dels var ju barna 5 fem och åtta år mm. eller... Hypsat öppna för det, mm. det mesta mm. Och sen så var ju Sen så gillade de Jag han De har ju träffat han och ja. det har varit kul och bra Så det var ju en positiv grej att ha varit mm. Den tjejen då då Det, det har funkat med, med barnen väldigt väldigt bra Jag, jag till exempel bytt Jag mitt ex på, på onsdagar ja, ja. Eh, För att då går man till skolan Och sen så åker man hem från skolan Mitt i veckan Det blir ingen så överlämning Nej, just det. Hem, det, det tycker jag har varit Avdramatisera det ja, lite mm. Verkligen det har inte mm. konstigt med konstigt liksom. Och sen har vi ju alltid varit liksom, Snackat om allt och Jag och, och mitt mm. ja, ex ja, Det är viktigt att det känns schysst mm. Men det kanske att man pratar mycket Känns väldigt viktigt på taget. Även med äh, de som är små liksom. Man tror inte att de kanske Men vi pratar väldigt mycket mm. Mm. I, det, I detta hem, Och vi försöker verkligen att, och att, liksom, Så att alla känner sig Nöjda och bra och i showen där pratar ni om en slags feghet. Vilken typ av, av feghet är det ni tar upp i, i jävla feghet? Ja, framförallt så är det väl kanske att man liksom inte säger till. Mm. Att man inte kan stå upp för saker och ting. Mm. Eller säga. Ifrån. Och det kan bero på att man inte vill göra någon ledsen. Så man undviker att säga saker. Mm. Och då får man sota för det själv. Det är ju ganska roligt. Ja. Man säger ju inte till... Svärmorna och kommer, fan jag vill inte att ni är här och går hem. Nej. Det gör man ju inte, det finns ju inte en chans i helvete. Mm. Och så får man liksom lida med det. Mm. Och det är ju väldigt roligt att det är så. Mm. Så är det. nu, alltså, ja, ja men det kan vara vad som helst. Och, eller att man, man går för i kön, det, det ska ju mycket till när man står på affären. Och, och ja, hög utstånda om stället i det för det här. Att vara obekväm och att vara krånglig så Ja. Ja men rädslan av att göra bort sig är väl egentligen som är grunden till alltihopa, någon mm. slags prestige liksom. Mm. Så fort någon, någon annan går utanför ramen så säger ingenting. Det tar ju det tar, någon, någon gör något liksom. I alla fall i Sverige. Ja. Det är väl den svenska fegheten framförallt vi pratar om. Ja just det. Har, har ni lite mm. olika roller i showen du och Johan eller hur delar ni upp det? Nej det skulle jag inte säga det är ganska, det är ungefär som uh, man skulle kunna säga. Det är en, en stand-up. Show kan man säga, där vi turas om att göra stand-up-nummer Men de mm. ändå går vi in och hjälper så, Till exempel så jag, eh, jag, går ut, jag går ut Jag kommer ut ur garoben Kan man säga och tar om Jag är en Ja Och det ber jag med ursäkt för att jag sa För att det är inget ord man vill använda så, Men jag är det, liksom, och då är det förlåt oss Och så mynnar mm. mm. det där ute så, Men då sitter Johan kvar på scenen hela tiden Ja just det. Och då är liksom hans då är det liksom, va, men du vänta nu, du vet vänta Ja. Så då har vi liksom På det sättet dialog Men ibland så är det också Att man går in själv och berättar någonting Eller ja, drar saker mm. Och sen så är det ju musik Vi har, spelar och sjunger i två det. det är det vi alltid har gjort mm. Så då, då spelar vi ihop då Och sjunger ihop så här. Vad betyder värmländskan? Jag, menar, jag, jag tror många Upplever det som en väldigt glad och rolig dialekt som att, att det blir liksom roligare när du säger något på värmländska Ja det kan det ju vara faktiskt Och det är lustigt Men så Jag, jag kan hålla med för att det är ju en, en positiv känsla mm. <laughs> på något sätt. man mm. går. på Jag vet inte varför Och sen så är det också så att Värmländningen är väl också lite grann Det här, är, det här säger jag själv min, min teori som jag har Men det är väl också att folk har en syn på värmländningen Som kanske lite Lite glad och trevlig liksom och, mm. sådär. och det gillar ju Det gillar man ju att folk tycker Om jag tycker att du är god och trevlig Så, så gillar ju du det liksom. ja. Och då försöker man också leva upp till det jag tror jag mm. Som värmblandning Man försöker vara det som folk tror att man är <laughs> Och då blir det ju så också mm. Så därför så stämmer det ganska bra Vad har ni mer på gång nu framöver Du och Johan eller vad för sig Ja det är båda Vi, Det blir lite tv-inspelningar Så kan man säga Som är lite hemligt Ja, Johan på sitt håll om jag på mitt håll, och sen så håller vi på med ett eget projekt också som vi inte vet om det blir av eller inte, men jag vill inte säga riktigt, för jag Nej. vet inte riktigt om det är hemligt, Nej, det är säkert inte, men jag en om jag ska mm. vara den som, som röjer det. Men vi får hålla utkik någon så. gång till hösten eller, eller om ett år eller så. Ja, exakt, och till hösten gör vi, kommer vi med en ny föreställning som heter Värmländsk Fodo, och uh -huh. den vill man inte Nej. Så den håller vi på att skriva mycket på samtidigt här. Den, den bygger väldigt mycket på, att, på positivitet istället. Mm. Att skämta positivt. Jag tycker det är intressant. Eftersom man skämtar nästan bara. Mm. Som vi ser när någon slår sig. Eller <laughs> ja, man berättar. Fan nu kom inte bussen idag. Ja. Så det är intressant. Då får vi hoppas att ni kommer till Västkusten. Och, och gärna Halland. Ja ha, gärna. Gör vi. Hälsa Johan. Tack för att du var med. Och hälsa familjen också. Tack så jättemycket. Mm. Ha det bra. Ha det bra igen. Tack. Hej då. Hej, hej. Gud, vilken härlig dialekt. Av ja, värmländska blir man glad av. Ja, jag gillar Björn. Även om jag fortfarande inte vet vem han är. <laughs> Fast han vet nog inte vem jag är heller å andra sidan. Nej. Vi kan lära känna varandra lite nu på torsdag när vi ska träffas. Just det. Han och eh, Johan Östling kommer med showen Din jävla fegis. Först till Falkenberg den 14 mars och sen till Varberg den 15 mars. Men då kan ju jag se den i Varberg. Varför måste jag åka till Falkenberg för att se den? För att jag ska recensera den här. Och då måste man se den först förresten. Men jag missar mitt step up pass Ja, men det är det värt. Tänker jag får smiska Petra för att jag inte går på step up <laughs> Det kommer att vara värt Plus att jag älskar step up mm. Björn, om du hör detta så får du se till att det är värt att jag missar mitt step-pass för detta. Det kommer att vara värt det. Och så kan jag få en biljett till så jag kan gå i, Aha, i Varberg du också. du Jag tycker det var härligt att Björn ser bonusföräldrar som hjältar. Ja, men det är ni ju också. Tack. Och jag har också varit bonusförälder en gång, så mm. jag är en före detta hjälte. Mm. Men du är en nuvarande hjälte. Och eh, jag tänkte så här nu innan barnkonventionen att jag skulle ställa en liten fråga till dig lite kort. Okay. Jag tänker vi kanske inte har någon jättelång utläggning här på båten som alltid bara dunkar och låter och mm. brötar och ha sig. Men jag har fått ett litet brev från en tjej som tyckte att hon liksom inte har någonting att säga till om i slutändan och det håller på att göra henne helt galen, hoppsan, nu sprängs båten här på något sätt hör ni det? Nej men jag kör ändå, trots det här ljudet hon skrev att hon har en massa ansvar och massa plikter som det räknas med att hon ska göra, men sen i slutändan så är det alltid ändå hennes man och hans ex som bestämmer och tydligen speciellt hans ex då som bestämmer vad som ska gälla. Och då tänkte jag, har du någonting så här, antingen tröstande, uppmuntrande eller liksom bara high five på dig jag vet hur det känns. Ja, jag kan inte säga att jag vet exakt hur det känns för jag tycker att vi har en annan uppdelning som fungerar. Men jag tror dels att även om man är i en kärnfamilj så behöver man som föräldrar diskutera och då kan man nog uppleva att man är den som inte får bestämma. Så kan det vara även i en kärnfamilj tror jag. Att liksom maktbalansen varierar. Det kan variera mellan personer och så kan det variera i olika frågor. Att någon alltid bestämmer när det gäller barnens skolgång och någon bestämmer om vissa fritidsaktiviteter eller så. Jag tänkte speciellt då när det är en annan som är utanför ens egen relation som bestämmer. Mm. Ett ex liksom. Hur ska man tackla det? Att någon som inte är ens partner kommer in och bestämmer vad som gäller barnet som lever i ens familj då? Ja, det finns ju bara en person som hon kan prata med och göra upp det här med. Och det är ju med den hon lever med och älskar. Barnens pappa i det här fallet. Så de måste ju ha en tydligare kommunikation. Och hon måste säga att om jag ska vara med och ta delat ansvar så måste jag även få vara med och bestämma. Jag kan inte bara göra vad ni säger eller bara göra en sak som sen visar sig att den är fel enligt till exempel då den biologiska mamman eller vårdnadshavaren den andra. Så jag tror att om de gör upp det bättre... Så, så att hon verkligen känner sig delaktig och sen så får hon också tror jag säga till sin sambo eller man då att när barnen är hos oss på våran vecka då är det vi som bestämmer mm. då kan inte den biologiska mamman säga att nej barnen ska lägga sig klockan sju inte klockan åtta eller nej barnen får inte äta eh, godis på fredagar bara på lördagar eller ja, vad det nu skulle vara. Olika saker. Så du tycker inte att det finns någonting som den biologiska mamman eller den biologiska föräldern har rätt att komma in och bestämma? Jo, juridiskt så har ju då en bondesförälder ingen rätt. Nej. Och jag är inte vårdnadshavare och jag vet att jag måste ge mig för det du säger. Men mm. jag behöver inte ge mig för det som de i vårt fall då de biologiska papporna säger, ja, låt låter ju i så fall er göra upp det mm. men först så vill jag ju veta om vi är på samma sida mm. och då kan jag stötta dig och då kan vi två försöka argumentera att vi tycker det bästa för detta barnet är och så kan vi göra upp det med den andra biologiska föräldern om det är någonting sånt här i vårt fall kanske det handlar om olika inköp, man ska behöva köpa ett par nya skor till exempel då gör man upp om det och så Men jag kan tänka så här mellan dig och mig ibland, så jag orkar ibland lite bråka med mina ex Nej, nej och så tycker du kanske men, hallå kanske, kanske du tycker om någonting inget stort, men någonting nej. sådär måste barnen köpa skor för 2000 kronor och mm. så kanske inte jag orkar ta den fighten ja, men vi betalar mm. hälften säger jag mm. då gör jag är kanske lite lam vad mm. tycker du att man ska göra då som bonusförälder om ens partner är lite lam och inte orkar ta fighten med de biologiska föräldrarna och kanske bara ja, men låt dem bestämma den här gången Nej men då tänker jag lite så som jag tänker om dig då, att du måste ju välja vem är viktigast i ditt liv är det jag eller är det dina ex och då vill jag ju att du och jag tar den diskussionen och om du inte orkar och jag är engagerad i en fråga det behöver inte vara ekonomi, det kan ju vara något helt annat liksom någon fritidsaktivitet eller mm. om barnen ska åka iväg någonstans eller på vilket sätt, vilka kompisar och när får de umgås med kompisarna och sådär då erbjuder jag mig gärna att säga ja men då kan jag sköta den diskussionen eller jag kan hjälpa till att formulera ett sms som vi skickar till den andra föräldern för att berätta varför vi tycker så här. Men tror du det är en skillnad när det är en kvinna då? Om en kvinna är bonusförälder och säger ja men jag tar den diskussionen med den biologiska föräldern. Tror du att det funkar bättre eller sämre eller samma än det samma när det gäller mellan män? Ja du menar att om jag har lättare att prata med en biologisk pappa än i den här brevskrivaren, att hon skulle prata med den biologiska mamman. Mm. Jag tror inte att det har med eh, genus att göra så, eller om, om det är en mamma eller pappa egentligen. Du tror inte det? Nej, jag, jag tror inte att... Jag, jag tror, tror att det kan vara lite känsligare, nämligen. Jag tror att det är en myt att biologiska mammor skulle vara liksom jobbigare för bonusfamiljen, att de oftare lägger sig i, eller att kvinnor oftare bestämmer i familjen. Jag Oj! Jag. Jag, nu jag, går det ut långt ut på plankan tror jag. Tittar vi i Facebookgrupperna grupperna <laughs> ja. och räknar medlemmarna, både i den som vi har som heter bonusfamiljernas diskussionsgrupp och det finns andra så att säga, bonusföräldragrupper på Facebook till exempel så är det en stor majoritet kvinnor och bonusmammor upplever ju förstås problem med biologiska mål, eller vårdnadshavare. Jaha, du menar alltså att vi, det är ett stort mörkertal? Absolut. Menar du, Okej, okay. Ja det kan jag kanske gå med på. Annars så är det precis som du säger att jag hör och får mycket brev och mm. samtal om att det är just en ganska stor klinch mellan kvinnor i bonusfamiljerna. Det är inte jättemånga män som i alla fall öppnar upp sig om att de tycker att det är antingen är jobbigt eller att det skär sig. Sen är det ju tyvärr så, samhället är ju inte jämställt. Det är ju fortfarande så att män tar inte ut lika många föräldradagar. Och antagligen är det så att skulle du titta på ett snitt och se ja, då kanske det är så att män arbetar fler timmar eller tjänar mer pengar och, och så har de det som en ursäkt att inte hjälpa till lika mycket hemma eller att ta hand om barnen lika många timmar. Mm. Och då kan det också bli så att visst, den mamman då den biologiska mamman är så van vid att styra sina barns liv så hon ändå styr även under pappaveckorna. Och så är pappa van vid att ha en kvinna som sköter om det. Mm. Och det är klart, jag kan tänka mig att det är ingen lätt situation för honom heller. Att plötsligt, oj oh ja, då har han kanske levt med en kvinna i tio år och barnen är ja, sex och åtta, om vi hittar på bara. Och, och han är van vid att ja, men hon ordnar det, hon skjutsar dem dit och dit och hon har kontakt med deras klasskompisars föräldrar när de ska övernatta här och där och sådär. Mm. Och så kommer in en ny kvinna som kanske precis som mig inte har biologiska barn, som inte har den liksom vanan, men gör sitt bästa och vill lära känna barnen och vill hjälpa dem på olika sätt. Hon kanske har jättemånga bra idéer, men blir lite överkörd. Och då, som sagt, mitt enda råd är att hon måste prata med sin kille mm. och få honom att förstå att hon vill bara barnens bästa. Hon måste få stöd från honom. Om han inte orkar stå emot så får de liksom göra det tillsammans. Och man måste inte träffas. Man måste inte ringa. Utan man kan faktiskt skicka mejl eller sms. Och bara punkta upp att så här har vi det under våra veckor. När vi tar hand om barnen och du behöver inte oroa dig. Vi sköter dem. Och, och gör det på vårt sätt som vi har rätt till. Mm. Eftersom de är då halva vårdnadshavarna tillsammans. Ja. Ja, det var mycket klokt sagt. Mycket kloka saker och mycket att tänka på och vi kommer säkert att komma tillbaka till det här igen. Kanske när vi inte sitter i en båt. Ja. Men ja, jag sammanfattar lite kort och det är ju det som vi alltid säger att det är föräldrarna i bonusfamiljen som måste komma överens mm. och stå enade. Både när det gäller mot barn och mot ex och så för att det står inte har ett enat så är det oftast lite svajare just i en bonusfamilj när det inte föräldrarna har som du sagt spaltat upp vad det är som gäller i vår familj. Så ibland kanske man kan vara lite väldigt så faktiskt till och med ta ett papper hur vill vi ha det och skriva ja. med en penna att det här är viktigt för oss och det här ska vi kämpa för att vi ska försöka uppnå i vår familj. Mm. Och alla måste kompromissa. Det ska inte vara så att en vårdnadshavare alltid får igenom sin vilja. Nej jag hade en sak till där innan vi ska sluta den här diskussionen och det var det att tycker du att det hjälper dig om om vi går tillbaka till exemplet där jag kanske är lite lam och inte orkar ta en diskussion känns det bättre för dig när jag säger då att det är därför som jag inte tar diskussionen för att jag inte orkar bråka eller för att jag, inte vill, för att jag tycker att den fighten kanske inte är så viktig känns det bättre för dig när du vet varför jag lamar mig ibland Gentemot X, eller gentemot mig? Nej, gentemot X gentemot som jag sa. X. Jag vill ju alltid ha en förklaring. Det är ju så, jag är som person och jag vill alltid försöka ge en förklaring till varför jag Alldeles har gjort ett misstag och, och glömt något eller gjort något fel eller så. Och då, då kan jag tycka att ja, okej okay, men om du just nu inte orkar det mm. så kan du väl orka det en annan dag eller be mig hjälpa till. Men har du aldrig hört det här uttrycket att man väljer sina strider? Jo, men då, då skyller man ju inte på att man inte orkar. Då får man säga att ja, men den här striden kan ju inte vinna. Ja, men, jo, men det liksom. sa jag ju det också. Att antingen att... Ja. Ja, mm. Nej, men, men det är bra att veta. Vi fortsätter att fundera och tänka och ni fortsätter att skriva till oss för det är så himla kul och så har vi ju någonting att diskutera också. Mailadressen är bonuspappan.plusmamman Världens längsta e-mailadress som sagt var Men det är lätt att skicka meddelande till oss på Instagram bonuspappan.plusmaman eller Facebook bonuspappan och plusmaman. Det bara att söka så hittar ni oss där Och så får ni också komma ihåg att vi inte är några experter Vi har inte någon utbildning utan vi utgår från vår bonusfamilj och de situationer som vi har hamnat i under de här tre åren mm, så är det faktiskt och det kan ju förstås vara stor skillnad hur jag har det och hur en kvinna i en bonusfamilj någon annanstans i Sverige har det och nu låter det som att båten kommer att sprängas i fem bitar jag är lite nervös jag känner mig lite så här som att jag är den som kommer att stryka med ifall den här båten förliser så vi går raskt vidare till barnkonventionen, eller hur? Ja just det, förra veckan hade vi en ganska lång artikel med nummer 10. Den var så här, ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. Ja, och det var ju förra veckan. Och denna vecka så är vi framme vid artikel 11 som också är numret på våran buss som vi hade hit. Ja, just det. Ja. Vad konstigt. Det hade jag hunnit glömma av. Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. Och det är ju än en gång något som vi kanske tycker låter väldigt självklart men det är det ju inte. Nej. Barn rövas bort och barn hålls kvar i länder. Det kan ju vara olika vårdnadstvister till exempel. Det kan vara barn som har föräldrar som är födda i olika länder och har dubbla medborgarskap. Och ganska enkelt egentligen då kan ta med barn till sitt tidigare hemland och stanna kvar där. Det finns en del uppmärksammade fall. Och det är viktigt då att staten ser till att det händer så sällan som möjligt och försöker reda ut. Och att det görs liksom på ett korrekt sätt. Att mm. man reder ut vad barnet ska ha sin boendevistelse mm. och allt det här. Det är ju inte alldeles enkelt. Jag tänker att båda föräldrarna känner väl att de gör rätt på något sätt. Mm. Men eh, som sagt, som vi har sagt tidigare så ett barn har ju rätt till båda sina föräldrar om barnet vill. Ja. Mm. Det var veckans barnkonventionen. Vi fortsätter ju för att få ihop till en artikel i veckan hela 2019. Mm. Jag tänkte på en grej faktiskt. Jag tog med en sån här liten novell för det är, jag hinner ju inte läsa så mycket romaner som jag gjorde för det, eller som jag vill. Men jag såg den här filmen Gone Girl. Minns du den? Nej, eh, ben jag har Bland annat och eh, jättehäftig thriller. Och samma författarina då, Gillian Flynn, har skrivit en novell som heter En som, som du. Och där så plötsligt dyker det upp en bonusmamma. <laughs> som har problem med sin bonusson fast det här, här har de översatt det styrson då, det heter ju stepson av stepparent i USA fortfarande hon blev bonusförälder då när han var fyra år och sen fick de ett gemensamt barn, hon och hennes man då. Men det, det var precis där jag läste. Jag har kommit en tredjedel Men, men vad kom du in på detta nu helt plötsligt? Nej, men jag tycker det är så spännande att det här med bonusfamilj det dyker upp överallt när man minst anar det. Det kan ju vara så att just du har antennerna ute för ja, lite, lite. bara ordet mm. bonusfamilj eller styrfamilj. Så bara, det är när man när man träffar folk så blir man så glad. Ja. när man bara, ni också skilda jaha har ni också bonusman, vad roligt det är som en stor bonusfamilj över hela världen Något annat som dyker upp överallt och när man minst anar det, det är ju Björn Hellberg Vem? Tennisoraklet som var domare i, på spåret Vad många olika björn med som Olsberg. jag inte känner till Ja det är en annan björn, han är nämligen med oss här på färjan och ska berätta om sina olika resor runt världen, mycket med tennis då och eh, även eh, om sin nya bok på tal om björnar visste du att koalabjörnen sover nästan 23 timmar av dygnets 24 timmar. Oh, tonåring då kan man säga. Ja, en ständig tonåring. <laughs> det är därför det här tecket, det här tyngttecket som jag har köpt. Ah, det heter det. ju Koali. Just det. Det är som att man drar ihop koalabjörn och kvalitet. Så blir det Koali. Ah, quality. det är en smart står det faktiskt. Vi ska avsluta med att inte berätta om det senaste avsnittet av Bonusfamiljen. Varför inte varför? då? Nej, varför inte då? Jo, för det är uppehåll. Måndag 11 mars så visas inget avsnitt av Bonusfamiljen för det är nämligen skidskytte-VM. Men då är det ju ännu viktiga att Östersund. prata om Bonusfamiljen. Men, varför ska vi då prata om det nästa vecka istället? Jo, för då har vi en sån himla häftig gäst som är en av skådespelarna. Vem? Niklas Engdahl. Oh. Och vem spelar han? Henrik! Just det. Vi har ju längtat efter att få ha med honom just eftersom han blir bonusförälder i säsong tre. Är han bonuspappa i verkligheten? Nej, han är biologisk pappa. Men är hans eh, fru, bonusfru, vad du säga? <laughs> finns det någon bonusfamiljenkoppling i hans verklighet, det är vad jag försöker säga? Nej, det finns det inte. Men han kvalificerar ändå. Absolut, alla i, i, i familjer. Vi har ju gjort många intervjuer med många av skådespelarna och skaparna till vår favorit tv-serie. Kände sig då som att du intervjuade Henrik? Nej, det kan jag inte påstå. Vi pratar ju om annat också och andra saker som Niklas har gjort och som han kommer att synas i. Bland annat en politisk thriller snart som har premiär 22 mars, den inre cirkeln heter väl den. Men eh, han berättar ju lite om eh, Henriks utveckling och eh, relationen med Katja. De har ju haft en pågående flört länge. Petra Medes rollfigur, ja. Just det, som då är mamma till William. Mm. Det, det, blir, ja, det blir nästa avsnitt så missa inte det. Är vi färdiga med vårt avsnitt nu? Det är vi. Nu återstår det bara en sak att säga. Får jag säga det den här gången? Ja. Glöm inte att livet i en bonusfamilj. Kan vara besvärligt. Men också härligt. Hejdå. Hejdå. Alltså det låter verkligen som att båten håller på att sprängas, Martin. Men det var därför jag var lite tveksam till att spela in. Men jag kan fixa till ljudet sen, tror jag. jag, alltså jag ska sova här? Jag kommer ligga under mitt tyngdtäcke hela tiden. Hon kvävdes under ett tyngdtäcke på en båt. Som sjönk till tonerna av The Titanics. <laughs> Vet du vad som händer om en halvtimme? Nej. Buffé. Men jag ska inte äta. Jo, många. <laughs> Okej då. En vecka.